Імену мишу вона приносила мені до ніг. Якби я її не мучила, вона ніколи не кусалась і не висувала кіхтів. Вона моркотіла в мене на колінах. Вона була дуже мудра. Вона змусила дорослого сен Бернара тікати і кохалася зі своїм сином. Вона була моя, єдина тварина, яка мені належала. Вона ніяк не називалась, просто кітка. Я так плакала, що похоронна процесія залишилась задоволеною. Я плакала діда за трьох його похмурих кам'яних дітей, які йшли позаду всіх, в ряд, заклавши руки за спиною в очікуванні розстрілу. Я не шкодувала сліз. У мене їх було повно. «А ким ти будеш, коли виростеш?» – ні з того, ні з цього, – спитала сестра. Я з недовірою подивилась на її миле біля Величко. «А не будеш кота різати?» «Не буду». «Я ходжу на синхронне плавання». — А я на гімнастику. Хочеш, я зараз сяду на поперечний шпагат. Потім я бігла за татом і щебетала. — Тато, а ти знаєш, що дідо, коли його спускали в могилу, важить на шість грамів менше, рівно на стільки, скільки важить душа? — Те, що ти знаєш, я вже давно перес. Відповів тато, і я зрозуміла, що насправді ніхто не вмирає остаточно. Розділ дев'ятий. Гаражик. Його завжди можна було побачити у вікні шостого поверху, якщо наближатись до будинку з боку станції юних техніків, або стояти просто під будинком лицем до під'їзду. Він не прикривався тюлем, сидів на підвіконі і дивився згори на двір. Бачив мало що, ще менше розумів те, що бачив, але дивився довго, годинами, цілими днями, аж поки не навчився ходити. Я його називала Григорієм Сковородою або Гриціаном Таврічеським. Частіше гритяном Тавричівським, хоча він відгукувався на всі імена, в яких було звукосполучення гру. Спочатку він навчився лазати, потім ходити, потім говорити. Кожен процес так чи інакше був пов'язаний з вікном і його підвіконням. На підвіконні було його місце. Там гритян менше нудьгував. Вікно захоплювало греціана так, як дорослу людину захоплює телевізор. Перший раз він виліз на підвіконня по батареї, бо батарея служила йому драбиною. Так само Греціан використовував за драбину мене, а точніше мою спину, і ця драбина мала дванадцять щаблів, тобто ребер. Він так міцно за мене чіплявся, що я не могла його струсити. Він був мені як хатка равликові, де коли Греціан вилязів по мені аж на шию і кричав «Вище, ще вище!» Я разом з ним ставала на табурет, і Гриціан далі кричав, «Ще вище!» «Вище вже нема куди!» – казала я, ображена на те, що моя висота його не задовольняє. «Чому ти така низька?» І Гриціан по поличках шафи вилізав на антресолю. Гриціан любив казати людям, «Жіночко, чого ти така дрібнесенька?» «Дядько, в тебе такий ніс, як мама цицька!» «Нині тато бив маму, а я плакав і літав». Люди знічено сміялись, а Греціан сидів на й дивився на двір. Але тоді він же вмів говорити, а коли вмієш говорити, сказати таке не надто складно. Греціан вперше вимовив не слово, а ціле речення. До нас був прийшов сантехнік ремонтувати в кухні труби. Вдома тільки я і Греціан. Сантехнік порпав з біля умивальника – я порпалася в носі і чекала, коли сантехнік нарешті піде, а Греціан сидів завжди, тобто на підвіконні, і мовчав, бо ще не вмів говорити. Сантехнік, коренастий, усміхнений чолов'яга, постійно за роботою примовляв до нас обох щось дуже звичайне для балакучих дорослих, які зустріли гарненьких чужих дітей. «А кого ти більше любиш, до Гриціана, маму чи тата?» Гриціан зрозуміло мовчав. «А це хто біля тебе, сестричка?» «Так само». «Він мій не більш, – брагала я, – але я хотіла дівчинку. Якби була дівчинка, то я мала би не більшіцю». Сантехнік ненадовго замовкав, а потім люб'язно починав усе спочатку. «А ти любиш свою маму, до Гриціана? А скільки тобі років? А чого ти сидиш на підвіконні?» Дивися, не впади. Таким дітям, як ти, випасти з вікна дуже просто. А чого ти мовчиш? Фея такий великий, я не вмію сказати, скільки йому років. І тоді Гритян одним реченням відповів на всі його питання.